Пересидіти отак, перетривати, не підпускати до себе. Ні на того не трапило. Твердо хліб ще трохи поворушився на місці. Топтати брудними черевиками чистенькі рядинця не хотів. Тоді кинув недбаво. І що ж ви ось тільки з книгами та зликами святих і живете? Живу сам. «Бо ніхто не може видержати такого труда, на який обрік себе», – зітхнув господар. Годилося поспівчувати такому чоловікові, і твердохліб поспівчував. «Тяжко самотою. Не даю лінитися душі. Вона і спасає тіло натруджене», – пролунала стапчанчика. Твердохліб прийшов не для допиту, а для знайомства. Знав, що офіційний допит не дасть нічого, як і офіційний обшук. Це вже пробували робити задовго до нього. І щоразу кум-король виходив чистим і сухим із води. Він хотів застосувати власну тактику. Такої хитрої тактики допиту-недопиту не зумів би вигадати і їхній колишній викладач криміналістики доцент Калинник Студенти звали його беззлобно «Калимник», хоча, здається, ніколи хабарів не брав. «Калимник» мав неабияку втіху від свого предмета. Впливав до аудиторії, як морський скат до акваріуму. Обережно проносив опасисте черво до викладацького стола, довго відсапувався, витирав хустинкою спітніве обличчя, шию, руки – тоді майже пошепки звертався до студентів. «Зачиніть кватирки і двоє станьте біля дверей. Сьогодні я говоритиму про архісекретні секретні штуки». От беахнув архі калинник, побачивши, як його колишній студент оплутоє міцною сіттю здобич, якому ще нікому не вдавалося вловити. Твердохліб був у захваті і від своєї тактики, і від своїх хитрощів, і від своєї проникливості. Живете самотою, це видно, наступав він на Роздвиженського. А по вашій торгівлі видно й те, що одних рук в такому ділі не досить. Кум-король не пробував ухилятися, сам залазив у сіть, тільки зав'язи. Годувати людей – святе діло, мовив він скромненько а в святому ділі помічники знайдеться. Діло святе, а за капусту берете дорожче, ніж держава за ананаси. Огірки ж ваші, здається, дорожче за банани. А я ж нікого не принуждаю. Хай Бог боронить. Не принуждаю. Трохи посолився на ряденці кум-король. Не хочеш, не купуй. В магазині там дешево, а йдуть не туди, а до мене, бо там принуждені — Бери, що дають, а в мене добровілля, мене люблять. — Вашу капусту, — підказав твердо хліб. — Діла чоловікові, ото й він сам. Кажуть, ви фашистів своєю капусткою годували, безжально вдарив його своїм найстрашнішим, як йому здавалося запитанням твердо хліб. Але кум-король не збентежився ані трохи. — Їсти всі хочуть, ви ж убивців у тюрмі годуєте. Всі тільки говоримо по різному, а ймо однаково, бо й Бог же один. Вимита борідка світилася в півтемряві, як свічечка, і твердохліб збагнув, що далі вести цю гру словами безглуздо. Цей святенник від усього відбиватиметься своїм боженькою. А чим тут крити, не знав би й сам доцент Калинник. Тому вирішив перейти до рішучих дій. «Я до вас для першого знайомства», – недбало промовив він. «Поговорити ми можемо згодом. А тепер, чи не змогли б ви показати мені своє господарство? Цікавість, самі розумієте, суто службова обов'язок. Ясна річ, коли ви зможете. Бо якщо треба кудись далеко, а на дворі така негода, у вас тут є щось помітив нічого такого». «Та й садиба у вас нібито зовсім маленька». «Садибка маленька», – згодився кум-король. «Чоловік маленький, і садибка така». Твердо хліб злякався, що той знову не на Бога. «А квашенина?» – майже вигукнув він. «Сотні бочек квашинини де ж беруться, де зберігаються?» «А де ж?» – повторив слідом за ним кум-король. «Тут воно все, під ногами». Під нами? Що тут? Катакомби? Він згадав про залишки якоїсь цегляної стіни, що тонули в глині, але не надав тому згадуванню ніякого значення. Що тут могло бути? Підземелля зруйнованого монастиря? Підземні ходи прожиті козаками, коли вони несли тут колись варту на околиці Києва в своїх коренях? Житва до історичних людей, до яких не встиг докопатися хвойка? Хай господь милує, бочком зсуваючись з рядинця прокриктав кум-король. Все, яку людей, все по-божому, показати той покажу. Хто хоче бачити, той побачить, а хто хоче почути. Він бурмотів і дочив куток, де тільки тепер твердо хліб помітив вузеньку шафочку для одягу. Там господар довго вештався, щось одягав на себе. Щось узував, тоді накинув собі на голову цупкий плащ і пішов до сіней і далі в дощ, не дбаючи йде за ним твердо хліб чи ні. Той не відставав ішов за кум королем, обігнув разом з ним хатку, опинився перед низеньким сарайчиком, якого з вулиці ніхто не міг помітити. І знав, що все це крутіство, що кум-король обдурить його так само, як дурив уже багатьох перед цим, але й відступати вже не міг і не хотів. Кум-король голосно покашляв, так ніби давав комусь знак –